Plaça de Nou. Hola, què tal? Bona tarda, un dilluns més eh, a les 8 del vespre. Comença el programa de Castells a Ràdio Mollet, el 96.3 de la l'FM. Comença el Plaça a Nou, un eh, programa en el que avui parlarem de, de Castells, però també parlarem de, de Teca i, i de La Bona, mm -hmm. perquè ahir, deu nhi do quina, quin tros de, de calçotada vam, vam fer a l'era. Parlarem d'això, de, de l'inici de temporada, que la primera actuació que tindrem aquest... Eh, aquest proper cap de setmana i de les notícies del món casteller, com avui ja he llegit en buscant informació per fer el programa, a, a la web InfoMakies, que aquest cap, de setmana, aquest cap de setmana passat ha marcat l'inici real de la temporada perquè des d'ara, eh, amb l'excepció de, del cap de setmana de Setmana Santa, tenim actuacions castelleres cada setmana. De, de, de, de totes les colles, com que hi ha, tant, hi ha tantes colles ara que també parlàvem abans que hi ha colles per, per sota les pedres, surten a la colla, <ríe> doncs eh, des d'ara fins eh, pràcticament a final d'any eh, tenim actuacions castelleres cada setmana. Aleluia. Sí, sí, ja podem donar per acabada la, la, la travessa la de l'acert, com, com diem, i de tot això que ens posem en marxa, parlarem avui amb l'equip habitual del programa. Eh, avui presentaré primer el, el control tècnic, perquè ja... Si l presentem l'últim, doncs avui el control tècnic tenim el, el Dani Padilla i l'equip que, que parla pels micròfons, eh, l'habitual, del Roger Parera. Què tal? Bona tarda. Molt bona tarda a tothom. Em ressaca o...? Em Més que em ressaca, em petxat. <laughs> Aquí el culpable de, de fer-nos menjar tant i tant i tant estava tot boníssim, però molt empatxat. Ai, sí, però ai, ai, el culpable, no, ell, ell, ell, o sigui, ell es va encarregar de, de coordinar un equip i havia molt menjar, però el responsable de, de que, de, del que va menjar, cadascú va menjar el que va voler. Sí, en, en això totalment d'acord. Realment, eh, m'agradaria trobar algú que, de, que estigués a la calçotada si algú va sopar, perquè si algú va sopar... És, sí. Jo he començat avui amb la, amb la Marina, la Marina hi va a sopar. Nosaltres, per exemple, la Maria Lluís no, no, no vam poder sopar perquè no, que no, no ens entrava res. Però la Marina sí que va a sopar i diu, clar, és que jo no em vaig a tipar com vosaltres. No, això no, això no el trobo. I el Juan també el tenim aquí, què tal? Molt bon bé per tothom, ja us ho m'hagin anat cop, sí. un altre dilluns. Avui tens la veu una mica més apagada, no sé si és per, per tota la feina o... Bueno, no sé, sí, potser sí. Una mica cansat sí que estic. De ressaca no, m'he llevat bastant bé, <ríe> encara que tinc constància de que hi ha altra grup de gent que no s'ha aixecat tan bé com jo, però... No, no, ressaca no, sí bé. Ho passar molt bé, ahir. Sí, és que bé, déu nhi Després ja ja parlem, si vols, una, una miqueta de, de com va anar, de xifres, de la quantitat de calçots, dels quilos de canç que... Que es van fer perquè va haver-hi per, per... Per donar... Tot, per tots els gustos. Sí, sí. Per donar, per remenar, per triar. I si haguessin vingut 20 persones més, també haguessin pogut menjar. Sí, sí, tant. Sí, sí. O sigui, l'abundància que ens caracteritza. <laughs> <laughs> Entonces, eh, doncs eh, d'això parlarem després, quan entrem en matèria, les coses de casa. Anem a començar, com sempre, recordant horaris d'assaig. Aquestes setmanes importants perquè el diumenge eh, estrenem la camisa i la faixa aquesta temporada. Doncs sí, els assaigues d'aquesta setmana, els dos hiperimportants, com bé deies, el de demà de dimarts, de 8 a 10 del vespre, i divendres, de 9 a 11, tots els assajos del centre Cívic Lera, el carrer Cervantes i 9 23, o el carrer Ferrocarril entre el 16 i el 18. Ah, que també tenim aquest eh, divendres, eh, és un assaig de, de l'escola de gralles, com que diumenge també ens estrenem la... L'actuació amb, amb un cercavila doncs farem un, un assaig conjunt dels, dels dos grups de, de gralla a partir de les 7 de la tarda per assajar el repertori que, que portarem diumenge al, al cercavila. Tant, el grup, dir, ah, els novatos sí, i sí. els menys novatos? Eh, correcte, sí, sí. El grup de les set i el grup de les vuit. Doncs farem, farem un assaig conjunt per, per eh, assajar el, el repertori que, que tocarem diumenge al cercavila. Uh, anem a recordar també els horaris de les reunions de la Junta i de la Tècnica dels equips de, de treball de la colla. Les reunions de Junta són els dijous cada dues setmanes, de 8 a 10, de 8 a 11. Aquesta setmana toca, toca fer reunió de Junta. Uh -huh. I la, la reunió de la Tècnica tots els divendres de 8 a 9, una horeta abans de l'assaig. Uh -huh. uh, anem a recordar també la manera de posar-se en contacte amb la colla. Uh, tenim dos telèfons, un de fix i un de mòbil. El telèfon fix, el 93 579 41 16, i el telèfon mòbil, el 615 384 482. Eh, si voleu assabentar-vos del que fa la colla, també ho podeu fer mitjançant internet a, a través de la nostra pàgina web, que és www.castellersdemollet.cat i la nostra adreça de correu electrònic, info arroba i la manera més directa, perquè s'actualitza bastant més sovint, és el, el Facebook i el Twitter, que els, que els tenim oberts. Sí, els tenim oberts per tothom qui vulgui deixar el seu comentari. L'adreça de Facebook, 3 barra castellers de Mollet. I a Twitter, amb l'usuari, arroba castellermollet. Comentada de Facebook, eh, el que comentàvem, hi ha gent que sí que va sopar. Uh -huh. Diu el Juan, la, la Tere, Tere Garcia, sí que sé no. Uh -huh. Sí I diu, jo no. O sí sigui que ja sabem, una persona que va sopar. Tela, eh? Sí, sí. <laughs> Segurament devia sopar jo una peça de fruita o un iogurt, perquè crec uh -huh. que, que, que poc més que cap. Bé, <laughs> no és igual, en tot cas, va sopar. Uh -huh. uh, doncs eh, tenim obert el Facebook, el Twitter, perquè ens deixeu tots els que vau, anar, vau assistir a la, a la nostra calçotada, doncs, que ens deixeu els vostres comentaris. Tant de la carçotada com de, per exemple, la, com que tenim actuació, quins, quins sentiments tenim de, de cara a la primera actuació, si algú té nervis per, per estar a la temporada o com... Com pensa que, que ens anirà aquest any la temporada? Per qualsevol cosa tenim obert el Facebook i el Twitter. I si voleu participar en directe al programa, entrant en directe a la ràdio, teniu el telèfon de Ràdio Mollet, que és el 93 570 68 66. Repetim, el 93 570 68 66. Uh, ens queda recordar l'horari d'emissió del programa que s'emet en directe a Radio Mollet, al 96.3 de l'FM, cada dilluns de 8 a 9 del vespre, amb redifusió el dissabte d'11.30 a 12.30. 12 I també es pot sentir el programa mitjançant el, not, el nostre podcast, que és la, la gravació del programa, que, que pengem l'enllaç tant al Facebook com al Twitter com a la nostra pàgina web. Doncs eh, penso que ja hem recordat tot el les coses que recordem quan comencem el programa, per tant, entrarem en matèria parlant de les coses de casa. Esteu escoltant Plaça de Nou, el programa Els castellers de Mollet. Bé, doncs eh, entrem en matèria, coses de casa. Eh, anem a fer una... Abans d'entrar comentar com va anar la calçotada, la valoració de com van anar els assajos de la setmana passada. Recordem que el, el dilluns va venir el Gatlec per, per mirar d'animar la gent <ríe> perquè vinguessin els assajos i, i pel que sembla l'assaig de, de dimarts va, va venir més gent de, del que és habitual un dimarts. Sí, sí, sí, sí, sí es va notar. No sé dir-te si sí, persones més del normal, mm -hmm. però sí, hi havia unes quantes persones el més del normal. Va venir normal. i tot el Paco, <laughs> és que, és que ho va posar ella. Sí, ja. sí, sí, el Paco està motivadíssim, <laughs> sí, sí, va venir també, eh, però sobretot divendres, divendres sí que mm -hmm. hi havia... Sí, sí, l'asset de divendres va ser... Va, va... ser molt empano. A part de molta gent, va ser molt, molt, molt maco, vull dir, vam fer proves tancades, bueno, proves netes del 3, del 4 aixecats, vull dir que molt bé, amb agulla, vull dir, força complet. Uh -huh. A mi, personalment, a la dimensió em molt. Uh -huh. Hem d'acabar de, de polir aquesta setmana, que és el que, el que podrem fer, aviam, si, si tenim el, la gent suficient i el, per, per poder fer, descarregar tres castells a plaça. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sí, jo crec que la, la part que que ens queda una mica, no sé, el, el tema de, de com, quin, quin pom d'edat el tindrem, quina, quina canalla està en disposició de, de pujar, i doncs, eh, es tracta d'això, de, de, de treballar aquesta setmana, com ja venim fent els últims, eh, últims assaixos, i a veure, el, la intenció és aquesta, de descarregar tres castells el diumenge a plaça. I tant. El tema de la canalla és una incògnita. Eh? Sí, ara mateix sí, de veritat. Bueno, però l'altre dia van descarregar el, el, el, el 3 i el 4 signet, vull dir, a veure, amb el pont de dalt, bueno, que tenim ara mateix, vull dir, tampoc hi ha uh -huh. gaire cosa més d'on remenar. Uh -huh. vull dir... És un pont de dalt una mica passat, no? Sí, sí, sí, ah, vale, sí i sí, sí, sí, tant. Igual sí, no sí. parlant del mateix. Sí sí, dir... sí, sí, no, no, si passat ho és, però del mateix hi ha Una mica gran, gran vaja, més que he sí. una mica gran. Però bueno, a poc a poc hem d'anar recuperant també... Tot el que tenim i a veure si, si doncs ara amb els tallers que comencem les actuacions doncs entre més gent i, uh -huh. i a veure que hem, bueno, què podem arribar a fer, evidentment. Comencem la temporada i sempre diuen no, que no és com es comença ni o sigui, no com s'acaba. Uh -huh. eh, començarem el millor possible i acabarem el millor possible. Llavors, a partir d'aquí, doncs, jo crec que sí que es descarregaran els el es, que, Primer que els podem tirar, evidentment, i després que es descarregaran. Uh -huh. uh, i això ens ha servit una miqueta també com per per motivar-nos i per veure que, que com deia que ell, no, que no estemos tan mal, no? Bueno, que la, la que la cosa tira endavant. Sí, va, sí, i tant. Pots I que, bueno, que, que tenim ganes de, de, de fer de fer castells, de fer bons castells i doncs, del sort de, de, de passar de passar-nos sube. I l'altre dia comentava, no? Vaig, bueno, un comentari a Facebook de cada dia que que bueno, que, que ens han de demostrar també els nostres mateixos que el que va passar l'any passat, la, la, que evidentment van haver-hi més caigudes del normal, però en general la, la temporada de l'any passat eh, jo crec que va ser bona. Llavors no, no, no. Hem de, ens hem d'acordar que no va ser un miratge d'una temporada, no? Que polint totes les coses que es van fer malament la temporada passada, doncs hem de demostrar que, que no va ser allò un, un cop de sort, sinó que és de molta feina feta durant tots els últims anys, de tothom, i en aquest cas, doncs, eh, doncs que aquesta temporada doncs ha de seguir sent-ho, no? Mhm. Uh -huh. Bé, bueno, doncs, eh, bueno, és que acabem de rebre una, un, una visita. I és, és, és, és nova, aquesta noia, o, o, o què? Un canvi de look. <ríe> un canvi de look. Quan, venia, quan venies, i qui és aquesta noia que ve del gàrlec? <ríe> bé, bueno, doncs el saludem, que acaben d'entrar a l'estudi, el Dani Contreras, el gàrlec, què tal? Bona tarda. Bona tarda. I la sensació que en... <ríe> l'any es travessa, què tal? Ara bé. Doncs eh, mira, teniu... Tinc aquí un parell... No, guions en tinc un parell, sí, però sí? notícies en tinc una. Bé, bueno, us ho... Ens ho repartim. Sí. Bé, bueno, doncs heu arribat just que estàvem comentant el tema de... de que possiblement sí que es va animar una mica més la gent la setmana passada els assajos i que, i que això que estem treballant per eh, diumenge poder descarregar tres castells a plaça. Sí, divendres, ay, divendres va ser més fort, i mar va ser molt fluixet, però, però divendres realment no em va sorprendre molt. Eh? Va començar... Quan vaig baixar de baix del despatx i, i veia quatre gats i era... Un altre cop igual. Estem a dues setmanes i un altre cop igual. I de cop i volta va començar a arribar gent, a arribar gent, a arribar gent. òbviament tard, com sempre, <ríe> <ríe> però... Controlita en castellana, que és la que... Però quan em vaig donar adonar, estava a Malotrilla tancant pinyes de tres cordons, vull dir... Molt bé, la veritat. Molt bé. Mm. Bé, bueno, bueno. una miqueta el resum és això, no? Crec jo que, que hem de començar amb força, ens hem de demostrar que, que l'any passat no és un miratge el que deia i que, escolta, que hem d'anar cap amunt i, i que a totes. Mm. Bé, doncs eh, ja sí que, feta la valoració dels assajos, comentarem la, la calçotada aquest eh, diumenge... I, bueno, per, eh, per fer una primera valoració, vam ser uns 90 assistents, més sí, o menys? Sí, sí, 90, 90 assistents de les últimes més grans que he fet. Uh -huh. Havíem fet alguna, em sembla. Si no recordo malament, van, vam arribar una vegada fins a 1.800 calçols, o 1.700 hem fet vàries vegades. Uh -huh. I i aquesta setmana ha sigut de 1.700. 1.700 calçots, ja hi havia. Una norantena de persones uh -huh. i força carn per tothom. Ui, carn ja hi havia I de sobres. que la gent no es queixi, sempre... <laughs> sempre hi que diu, em falta un poquito de carn. Doncs pues no. Sí, potser no. Hi ha vegades que potser hem fet més curt o una altra vegada... No, normalment curt-curt no hem fet. El que passa és que, sí que de vegades tens que racionar una mica més la, pels, pels ogros, que jo dic, no? Mm -hmm. Que no... aquesta vegada pues, hem calculat perquè sortim tips hasta, hasta la gent que menja. El, com sempre, el, el dissabte es va anar l'equip de... Una part de l'equip de, de, de, de preparació vam anar a preparar tot el que és el... Oh, equip de... Aquest el... any heu agafat algun, algun no. de nou? O... No, no, no, aquest any hem fet... Llavors, bueno, sí, no. la meva dona ha vingut, ha vingut no. la meva dona que no havia vingut mai. Uh -huh. vam ser quatre i una d'elles era la meva dona que no havia vingut mai. I bé, bé, no, va ser bastant ràpid dintre el que acaba, o sigui, uh -huh. començar a les nou del dematí vam acabar a la cinc tarda. Bueno, llavors, sí que... Normal. <ríe> dintre de los paràmetres normales, sí, La pregunta és, no veu una a llenya al final, no? Sí, sí clar. Sí que veu anar a buscar llenya, jo al bosc al monte... Ah, no, al bósque no, vam anar a buscar-la a un altre lloc, però sí vam anar a buscar llenya. Sí, a si, si no plou i no està el guifre, no és el mateix. <ríe> L'any passat ja no vam anar, eh?, al, al bósque, a buscar-la. El ah, va. passat ja vam tirar de palets, mm. ja vam fer palets. Vam dintre que anar a buscar palets, mm -hmm. però vam anar a Serranyola després de la tarda, o sigui... Mm abans de plegar. Però, bueno, dintre que cap, el que capa, el dia es va, va sí. solucionar com més o menys dintre dels paràmetres normals d'una preparació d'una calçotada. No? Sí, sí. No, no. Llavors, aquest, aquest any no, no hem tingut la la típica parella d'algú que havia a comprar per primera vegada que pensa que vindrà de, No, perquè alguna que estava esperant ja sabia, ja havia assumit de que, de que no podia comptar amb la persona durant tot el dia, llavors fan els seus planes i no, no, no va haver-hi aquesta, no. Aquesta l'hem salvada, aquesta. Però bueno, va estar, va estar divertit. Vam anar tots junts, aquesta anem anant tots junts, altra vegada ens hem dividit, Mm -hmm. Van centralitzar totes les compres en un punt i després van fer... Després sí que ens vam separar van anar a buscar les quatre coses que quedaven. Mm -hmm. Però no, no, vam fer al dia, eh. Normalment preparant per 100 persones. Preparar per 100 persones, i si vols preparar-ho tot al mateix dia, al final no només gastes el dematí, sinó gastes part de la tarda, també. Mm -hmm. I bé, no, sense problema, sense... Tot preparat pel dilluns, o sí pel diumenge. Pel diumenge, el diumenge... El diumenge... Ens va acompanyar el temps, feia molt bon dia. Portàvem uns dies molt bons, mm -hmm. amb molt de sol durant el dia. A la nit, val a dir que baixen molt les temperatures, sí, està molt de fred, bastant. però mm, l'important és el dia, que era el que havíem que fer servir nosaltres. No? Mm -hmm. Fins i tot va haver-hi algun momentat que vam estar adoptant normalment jo, de si, de si parava les tal·les de fora, perquè s'estava realment molt bé fora. També no, és cert però... la tarda, també és cert que després, quan el sol s'amaga, sí, feia, feia, feia, feia fresqueta, eh? eh? Sí. Però, però a veure-hi un momentet, jo acabava a les 12.30 a la una, vaig dir, hosti, amb el aquí, si, si aguantés el dia així, mm -hmm. estaria molt bé fora. Normalment bueno. les calçotades tenim les sí. altres, o sigui, a veure, si no tinguéssim pues lloc, la, la faríem fora, fora i ja està, no? Però tenim el lloc aquest, naturalment la faríem dintre segures que... De que sí, estàs bé, estàs sense problema i sense pressa. Que ningú us queixa. Ah, que té frío… Sí, que normalment… Pues, dins obres les finestres, no l'he demotifinat i… Aquest any 190 ja… Vull dir… La... Estàvem justets. Està... <ríe> hi havia una taula, potser sí que estava un pèl més buida, però si arribem a ser 100, ja… Sí, ah, ah, bueno, vale, vols dir que sí. a, la, a la sala fins… Jo crec que sí, fins a 100. Jo crec que fins o sigui, a, que a 100... no, que que vam entrar quan ja havia sí. alguna gent, la, la canalla tot estava allà fora. Sí, sí. sí, sí. Però, oja, si fos a... més de cent hauríem de muntar taules també sobre l'escenari, com aquí que dius. Sí, sí, muntar tres. de cinc taules. Sí, de taules. Uh -huh. O sigui, 15 taules. Uh -huh. Fins a 90 podem estar allà dintre tots, sí, no? Sí, sí, fins a 90 sí. Sí, sí, sí, sí. sí perquè clar, la càrrega de fora, unes 15 persones fora, vull dir sí, que ja més 10 o 12 persones eren fora, però ja es, quan ja, ja, es... la, la, la, ja estava checada. Sí, i dos ara al lloc de la canalla, que ja no hi eren. Sí. Sí, bon, no sé, jo no sé, que... la canalla al principi menja la carn ràpid i se'n van a jugar sí. jo crec que aquest any m'ha sorprès la quantitat de, de canalla que ha tastat els calçols que altres sí. temporades sí, que es menjaven una... la carn i no sí, bueno, és igual és que hi havia, hi ha... algú va dir una frase i llavors la canalla va dir ah sí, va començar a menjar calçols sobre la canalla és sí, igual mm. no, no la comentaré en directe mm. però, però sí, sí, després quan, quan el micro ha tancat ja, ja ho comentaré no sé, jo, aquesta part, jo sí que sé que va sortir. El primer que va sortir de part dels calçons, que un cop... El, el protocol de la calçotada, normalment, ara fa temps que ho fem així, funciona bé. I, i normalment, per la, si fem alguna carnada sola, que només fem carn, doncs pues sí que fem tota la carn i després sèiem tots a taula, no? Però, normalment, les calçotades, en el moment que surten els calçons, perquè no es refredin massa, també el que fem és sentar la gent ja a taula perquè comencin a menjar mentre, mentre mengen els calçons preparem, acabem de preparar la carn i, i està bastant bé perquè així ni, ni la gent s'agobia d'esperar que nosaltres acabem d'anar a la carn i baixar la temperatura dels calçons i la, la canta també se la mengen calenta no? mm -hmm. si, si esperessin doncs, encara es menjaria més freda no? mm -hmm. no, a mi m'agrada eh, el sistema aquest No sé si mm -hmm. suposo que a tothom també no? perquè quan la gent surt tipa vol dir que els, hi agrada, els hi agrada el sistema, no? Sí, es va fer, no, quan arribes al matí... Sí, quan vam arribar al matí, el primer que vam fer va ser preparar tot el... Perquè pel dia, dia abans no vam poder baixar les coses de, de, de la nau, que és el magatzem, on teníem sí, la major part de, del material gran. I després vam començar ja a fer foc per, fer la, per començar a fer brassa per la salsa, per, per les els tomàquets sí, i els sí, alls. La salsa es fa, es fa el, el mateix matí? El mateix matí que el, normalment es fa perquè tothom n'aprengui i, i, i que sàpiga com es fa i si algú vol aprendre o treure o modificar alguna cosa, doncs pues, també estaria, no? I si, normalment s'ajuda, s'ajuda a fer la salsa. A mi això va, va fer, fa ja també anys que ho van canviar. Al principi la salsa la portaven, la encomanaven igual que l'aliol i que li demanem el clar damunt. Uh -huh. La salsa la portaven, el claramunt portava una part i el Ferran feia una altra. Eren uh -huh. dos tipus de salsa... Un... ...molt semblant i molt diferents. Uh -huh. Molt semblant i molt diferents. Ah, em diu el Dani que tenim una trucada de telèfon. Sí, pel fixe? Sí sí sí, sí, sí, sí, sí. A veure, equivocat. Doncs aviam, anem, anem a donar pas. Eh? A veure aquí... qui ens saluda a l'altra banda del... del telèfon. Hola, què tal? Bona tarda. Hola, bona noches. Ahora, soy Boris Aguirre, el asistido esta pero parezco andaluzón, que soy venezolano yo. <risa> <risa> me Boris conocí por los programas de Crónicas Marcianas y Crónicas Marcianas y, y, Crónica Marciana y algunos más. Pues, no sé, ya no salía ya, ni me acuerdo. Ahora, sí. ahora eso, ya que te lo diría. Bona tarde, a -ávalo, a -ávalo. A -ávalo, quién es? Sí, una mica Ábalos. Sí un chico quiere. muy guapo, un chico muy guapo. Este. Bueno, que yo quería decir varias cosillas como Boris, ¿vale? <risa> Digo, lo primero, felicitar a los organizadores de ayer. Se hicieron muy muy bien. No, buenísimo, lo casteó excelentes, ¿vale? De otra cosilla, que el equipo de preparación no salían de la gamba. todos en las gambas, me digo. <risa> <risa> a, a mí me han dicho que yo tampoco estaba para. Ah, vale, manera. vale. No lo sé, no lo, lo sé. Es porque te lo han dicho, no porque tú lo sepas, ¿no? Sino porque me lo han comentado. Exacto. A, ay, ay, ay, ay, que me diste por aquí que tengo una exclusiva, que tengo una exclusiva. La mala lengua me dice también, la mala lengua de Wigili. Mireia Martín m'ha conegut com la M&M, ¿sabes? I també la se ve que allí ha estado flirteo por ahí, los dos juntos, ¿sabes? Como muchos besillos. Y ese chico muy guapo también, por cierto, ¿eh? La secció rosa, ¿no?, de Castellers de Mollet? La secció rosa, correcta. Las malas lenguas, ¿no? Las malas lenguas y Wikileaks. S'ha filtrao, s'ha filtrao. Vau acabar voltant vosaltres o no? ¿Nosotras? Sí. ¿Nosotras? Bueno, ¿Cuándo es para ya? Sí, sí no, no. acabamos las doce y Por media 12, una cosa, eh, cosa eh, así, ¿no? Bueno, cuando sí. cuando fuisteis vosotros también nos íbamos ya. Cuando se acabó el pacharán, decidlo, coño… Sí. ¿no? <risa> Hay que decir que a mí me ha sentado bien. ¿eh? Yo la verdad es que me he levantado muy bien esta mañana, muy fresco. Sí. <risa> a las 12 de marcha no está mal, ¿eh? Claro, sí, aunque, sí, no. aunque doy fe que hay otros que no le ha sentado tan bien. Pero bueno. A mí, no, a mí no me ha sentado tan bien, ya lo puedo decir. ¿eh? <risa> <risa> bueno, guapos, un bueno, placer. Oye, Adri. Dime. ¿Qué, ta qué tal la, la primera experiencia de, de calzutada? Ah, buenísima, hombre. Muy bien montado, me encantó. Yo… Oh, También soy fácil, eh, de decirlo, eh. Contentarme a mí es muy fácil, pero no, realmente estuvo estuvo muy muy muy bien. Vale, vale, muy bien. ¿Se repite ¿Vale? el año que viene, no? Por supuesto. Vale. Por supuesto. Hasta que no me enseñéis mucho que me vaya otra colla, no. Hola, no, vamos. Vale. Bueno, venga, vamos a la rosada. Ve, donce Se'ns ha acabat el temps de la primera part del programa, són gairebé allà 26, hem de, hem de posar una miqueta de música. Durant ja, a la segona part ja parlarem de, de com va acabar el tema de la cançotada parlarem de la, de la nostra actuació el proper diumenge, dia 16, i de les notícies del, <coughs> perdón, del món casteller. Ara anem a posar una mica de música i avui hem triat una cançó de l'Eiva que es diu Terriblemente Cruel.